goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is dankie daarvoor en ek hoop jylle gaan vanmiddagse program geniet dit is ek, Lutwe Venter wat die gesels en uh, die program wat ek vir jylle bring is Treffers van Tuka tot Nou, maar wie ek verneek eindelijk ek gaan meer na Tuka toe as wat ek ooit by nou uitkom. Uh, ek moet uh, miskien ja, een of ander tyd, volgende week met ek kyk na die story en een uh, bykie meer by nou uitkom as by Toeka, maar in elk geval ek, so lang jy dit geniet is ek happy, of as nou Toeka is, of as nou nou is, uh, ons geniet die muziek. Ek gaan sommer vroeg afskop en, en natuurlijk die doel van die program om julle in een naweek luim in te kry. En hey, ek het een naweek luim nodig hierdie week. Ek gaan weg vir die eerste keer in ek weet nie hoeveel jare nie. Gaan ek, uh, bietje, jy weet, ek is nou al so in een groef van hier in my mankuif sit. So, die moendlikheid is ook daarbij dat daar waar ek gaan nie syne sal wees nie, of nie, je weet wat ek meen, uh, die kracht nie, enzovoorts, enzovoorts hier waar ek nou sit, is ek gerieflik, ek het my syne, ek het my kracht, elke keer as ek wil uitsaai, so hou maar dop in die toekomst, ek het maandag woensdag, vrijdag, en sondag het ek programme ek hoop daar gaan oorals waar ek gaan Krag wees, en daar gaan oorals waar ek gaan syne wees Ons skop af met, ja, hoekom nie, ek het per ongeluk al die knoppie gedrukt, jylle, so, jylle weet wat is op pad, ne. Die BGs. Gees, hulle was een sangtreeuw van Broers, Bob, Barry, Robin en Maurice. Nou, wat, hulle was een van die meest succesvolle groepe van alle tyeën. Hylle is gebore op Isle of Man en het Manchester in Engeland gewoon en het gedien in hylle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis, waar hylle mysikale loobane begin het. Hylle wereldwege suces het gekom toe hylle terugkeer na Engeland en een contract onderteken met die producent Robert Stigwood. Nou speciaal ja, wacht, kom ons los die deel, ons gaan nou speel Um, die Bee en soos ek sê jy het al so voorsmaakje gehad, ek het per ongeluk die knopje gedrukt, voordat ek my inleidingslikkie gespeel het van Mary Hopkins die Bee saved by the bell sê, dit was die Bee Gees, soos ek al onthou, weet, dat later dat hy, ek dink maar was die laatste een wat by hulle aangesluit het, en toe hulle so'n bykie van piepstemmetje beginne kry, en maar voor dit was die Bee op hulle beste, en hierdie was in daar die tydperk, Save by the Bell, en, uh, ja, the winner, wanneer, yeah, wat is, daar is een iets moet wonen te doen, maar in elk geval, toe was hulle nog op hulle beste gewees, tot hierdie Maurice by hulle aangesluit het, en hy het heeltemaal die trant verander. Nou, hey, Judy, ek sien jy is ingeskakel, en ek sien jy is bezig om te verf. Nou, nie die te verf, of wat nie, jy sit in Pekwasso, Pekwasso, jou uh, atelier, en ja, ek weet nie of jy mense daar het, en wat saam jou sit in verf nie, jy het mos klasse, en uh, uh, dan, eh, uh, Ek skulder jylle, dit is ja, dit is een beter term, jylle is nie bezig om te verf nie, jylle is bezig om te skulder, of om te kunst, jylle is bezig uh, om te kunstenaar <laughs> nou, ok ja, ek hoop jylle geneer die muziek en ek hoop jylle geneer die marag uh, dat, uh, ja, so, so is, uh, teken, teken sommer, hier, wat ek sê hier die volgende liedje huh? ek dink hy is die ideale ene om te teken, en oh, dit was op 25 mei 1999, so jy sien, D dit is nie amal, sulke ouwe's nie, uh, ek het so hier en daar, het ek nie wie eniekie, wat ek ook drink, die toekat tot nou, die nou is ook hier, en ek praat van Blackmore's Night, met hulle liekie Under the Violet Moon, en uh, hulle die uh, voice of the New Age voice of the year toekening, vir die beste vokale uh, album in 1999 gewin met Blackmore's Night, uh, hulle is een Britse Amerikaanse deel bestaande uit Richie Blackmore en die meisje met die pink haare Candice Knight, hulle sing Under the Violet Moon uh, een van my meer onlangse re, re, re, renaissance style ginstlinge, nou ja, uh, so, hierdie violet moon, he? imagine a painting, daar oor die uh, horizon, kom hierdie violet moon op, en die eensame ou ruiterkie daar op sy perd jy sien net sy silhouette jy sien, daar is nou vir julle een uh, <laughs> thema vir een skulderij oké, okay, ek val weg, en ons gaan nou luister na Black Moss Night under the Violet Moon. Violet Moon. Violet moon. Violet moon.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 kare juig, hulle dit duidelik het, hulle dit geniet, under the violet moon, en dis een prachtige kleur violet, as jy die video gaan kyk, dan sien jy wat ek meen, en dan ook, ja, het jy, as jy sê, danst the whole night through, het jy ooit in jou lewe. Het jy? Ek het al, een paar keer, dat ek rechtig nou so die, die volgende ochend van die party af as ek weer terug werk toe. Oei, oei, oei ek sê maar het is een lang dag dan wat voorlee en uh, ja ok, ons stap aan en ek dink uh, Louise Heinzmeier daar van Kronstad, ek glo, jy is ingeskakel en dan weet ek sommer hierso, kreeg ek nog een boodskap ook van te sê hi hi Dit is a vrek warm in Bethlehem, uh, genie die muziek en dit sal net wees van, uh, ach wat is naam nou weer, uh, Rina, Rina Foster, en sy, ek sien sy skryf haar naam Ran, ei, hey, Foster, Rina Foster, daar uit uh, Bethlehem, sy luister ook samen, ek wonder of hy ons vandag ingeskakel is, nou, hy het laas week weer, vir, na een lang breek, het ons weer van hom gehoor, uh, Louisa is myder, het ek nou net genoem, dalk is jy ingeskakel, Alida jylle, waar is jylle, steek jylle hande op en gesels met ons. Ok, die groep wat, of die een wat ons nou gaan speel, is ene, Uh, hulle word The Canadian Sweetheart, soms bekend as Bob and Lucille, was een Canadeese sangdeel wat gedurende die 1960s gewild was en in 1977 ontbind het. Nou, ja, ek hou nie van die term ontbind nie. Ontbind klink soos, uh, klink soos een lyk. Like. <laughs> wat bezig is om ja, uh, nie meer te lekker te ry nie. Die adieu bestaan uit sangeres, Lucille Starr natuurlijk en uh, haar in speelende man Bob Regan hy is vooral bekend vir voor een rockab uh, rockabilly leekie, Eenie Meenie Myenie Moo maar dis nie die een wat ons gaan luister nie uh, ja, hulle bijdra to die genre is erkend dier die rockabilly Hall of Fame Ons gaan luister na waar hulle syng, uh, wel ek die twee van hulle syng saam. Die uh, My Happiness waar die Bob Regan ek dink Lucille so beter gedoen het op haar eie daar so. Uh, hy was nie eens nodig daar nie, ek dink hy bederf die diekie. Uh, Oeps, sorry Bob, het Dit is my net my opinie. En dan die ander een, hy gaan wees Touselstar, 'n paar eie en dit gaan wees die een wat sy baie bekend voor is en dit is The French Song. Kom ons kop af met hom. Hier kom hy. Calé soleil, <mys> dit Oh As hy net voor ons by hulle tweede ene kom, ek moet hier comment oor haar natuurlijke vibrato. Dit is een van die bestes wat ek nog gehoor het in die muziek wereld. Uh, Lusol Starr, so, die natuurlijke vibrato van haar stem. Dus ons stap aan, ons luister nou na Lusol star en haar gewese man Bob Reun met My Happiness. Een prachtige melodie moet ek by sê. Boo! Mm -hmm. shared our dreams but I'll hold you again there'll be no memories than where the skies are grey or blue any place on earth will you just as long as I with you, my happiness. A million years, it seems, have gone by since we shared our dreams. But I hold The are gray or blue, any place on earth will do, just as long as I'm with you. daar hy prachtig, en soos ek sê, ek weet nie of jylle dit ook optel nie, maar dat uh, ek dink die liedje so mooier wees as hy nie samensing nie. <laughs> ok, um, ja, ek nie my nek te ver uitsteek hier so nie, wow. Uh, right, ons stap aan, en ons kom nou... Jo, ek het hom ook lang glas gehoor. Jylle onthou vir Graham William en Nash. Nee, dit is nie Paul Nash nie. Hy het die 100 meter gedoen. In 110 secondes, kan jylle geloo, he. Uh, hierdie ou is gebore in 1942, 7... uh, nee, ne. Graham Paul, uh, William Nash is een Engelse-Amerikaanse muzikant, sanger en liedjeskryver bekend vir sy lichte tenoorstem en sy bijdraas as lid van die Hollies, wat hy ook vir hulle gesing het, eh uh, Uh, en uh, dan het hy ook gesing by uh, Crosby, Stolz en Nash Nou Nash was van 64 tot 66 met sy eerste vrou Rose Eccles getrouwd as deel van die binne grap het hulle haar in 1968 moest die liekie Jennifer Eccles uh, was hy geinspireerd daardoor, maar kom ons luister na hierdie Nash uh, saam met Crosby Stoltz en Nash en die liekie wat ek baie, baie lang klaus gehoor het, ek praat natuurlijk van Parents teach your children well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 Your elders grew by, and so please help your children. them with your you need. Lead. They see the truth they before they can die. Can Teach your parents well, their children's hell will slowly go by.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 Lekker, Nash en uh, Stills en Crosby en uh, die Likkie is children, teach your children well, parents. Nou ja, dit is nogal goeie advies hoor, jo, die partij van hierdie kinderkies, laat my haare reis as hulle in my huis instap en uh, ek gaan nie repremaand nie, die ouwers is saam, maar dan kom hierdie oukie en hy vaat aan alles wat moendlik Wat, wat so in sy voorbij loop, je weet, moet hy hierdie voel, hy moet aan die vat, hy moet daar in een stamp, hy moet daar in die optel, nie man, mense, leer hele kinders, dat die goeders kies, uh, piekie manieren kry, miskien raak ek net oud, ek weet nie, maar ek kan nie mees ek goed verdraan nie, oké, okay. <laughs> nou, nou, ek sien waar is ons laas gewees ons is nou Hanlie van Royendaal van Kempton Park jy en André is ook ingesklakeld en ek hoop jy geniet ook die program, ook gereelde gereelde luisterers een mede omroeper en uh, ja, jou gestrand, gestrand jou program baie geniet waar jy ingestaan het vir Jannie uh, dit was een pyk uitsending gewees As, toch, kom ons stap aan, ons kom nou by die, uh, die Likie, die Likie is Angelo en het is een Britse popgroep Better Brotherhood of Man het is in juni 1977 vrygesteld as een solo en word die tweede Britse treffer in die Verenigde Koninkrijk Brotherhood of Man en hulle singt vir ons natuurlijk, soos ek gesê het Angelo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 the road of man, en hulle het gesing Angelo, baie, baie uh, soos die abbeklanke, wat die mens daar hoor, van die mens na hulle luister, nou ek het nou verochend het ek hier iets gaan uitkrap en uh, <laughs> dit het nou memories opgewel in baie mense, en uh, dit is so een uh, plakkaat met Lorenzo Marks Radio for the best in non-stop in home entertainment nou, daar is foto's daar die mense is Klaak McKay, David Davies wat ek laasweek ook oor het en amper in die moeilikheid gekom het. Uh, uh, uh, Jerry Woolmot, Bessie van Vieren, Evelyn Martin. Sy was die ander Foss's favourites nê. Nee, Evelyn Martin. Uh David Gresham, altyd 'n gentleman gewees. Dan oops, hey, weg. Dan Groenewald, Darryl Jooste, John Burks, John, Long John Burks ja, en Gary Edwards en nou, ja, LM Radio for Happy Listening All day, every day, all night, every night. Nou, dit was die uh, plakkaat wat ek gaan uithaal het en toe het Paul nou gekom en hy het vir ons hierdie volgende. Ek luister nou hier, dan uh, sê jy vir my of jylle, dit kan onthouw. Aqui, Portugal, Moçambique, fala-vos o Rádio Clube em Lourenço Marques, transmitindo em Ondas Curtas. A todos, muito boa noite. This taste of Hit Parade of the Top 20 is brought to you by... Who you up to date and in the know? That's LM Radio. Remember that happy day. as hy, dit was vir zeker, sonder enige twyfel, die beste, beste top 20's, ooit, en elke sondag aand om 10 uur, het ons dit geluister, nee? en, <laughs> wel, ek weet nie of amal dit kan onthou nie, uh, partij was een bietjie jonger gewees daai tyd, maar, man, vir die wat dit kan onthou, dit bring memories. Dankie Paul vir die inzetsel. Uh, ek sien jy het nog ander iets oor gebring, maar is vir my moeilik om te luister na inzetsels, uh, terwyl ek bezig is om uit te zijn. Oké, okay, die program gaan aan en ons gaan aan en ons kom nou, hoe, ek wil net ook sê, ek is oor, tuig ook daarvan, dat die uh, Motti, daar van George, dat sy ook ingeskakeld is, sy luister ook altyd, sy mis nie die program nie, Joyce Wertley van Amerika, daar is hy blij in surprise, uh, ja, en uh, ek is blij, jy is ook ingeskakeld, en ek glo, jy genie die program, nou, uh, ja, um, ja, ek dink Piet Venter, uh, waar ek morgen een gan, eh uh, hy is ook ingeskakel uh, oké okay, nie, hy is bezig om my uit te vred alweer soos is uh, usual die, die ouwe kind syndroom uh, ek is altyd in die moeilijkheid by hom uh, in elk geval ons stap aan met die <laughs> program en ons kom nou by groep en hulle noem hulle self Bonnie M. Hulle was Duits was menselare kyk en sê nie sê hulle is 'n Duitse groep nie. Hulle is 'n Duitse vokale groep geskep deur die Duitse plate maatskappy Frank Ferien. Die vier oorspronkelijke lede van die groep was Liz Mitchell en Amasia Barrett met van Jamaica, Mae Williams van Montserrat en Bobby Farrell van Aruba. Die groep is in 1976 gestig en uh, het gewildheid behaal gedeer in die disco era en die laat 1970s. Met meer as 150 miljoen plaatverkoop, is hulle een van die bekendste groepen van alle tyde Bounie M, en die liekie wat ons na gaan luister van hulle, is, hulle sê ribbons of blue, ek sê ribbons of blue, who cares? Dit is in 19 9 en 70 het hulle die plaat uitgebring. Kom ons luister. as hy, Rebans of Blue van die Bownie M groep, en soos ek sê, daar is dier die jare, het die groep al honderd uh, keer uh, hulle um, hulle lede verander, maar hulle bly onder die naam van Bownie M, en hulle traditie of hulle uh, genreis, bly min of meer die Hulle verander nie veel daaraan aan nie. Oké, okay, die Engelbert Hamperdingt Oftewel dan, hy is uh, geboore as Arnold George Dorsey. En uh, die liedje wat hy vir ons gaan sing, beteken maar net eindelijk die fietsen van Belzaïs. Uh, dit is uh, Les a de Belzaïs. Kom ons luister, hoe sing hy dit? Himmelbeurt Amperdink. Turning the world goes on We can't change it, my friend dêdê Albert ding daar, en net hy sal weet waar oor hy gesing het, dis iets met die bicycles van Belzais, en Belzais is een sekere dorpie, daar ewers. Annikie, voor baie welkom by vanmorgse uitsending, ek sien jy ook ingeskakeld, jy, ek weet nie, jy doen vir my iets interessants, ek weet nie waar het is nie, maar as ek recht verstaan, dan reguleer jy die dravers, wat uh, in die paak ran, ek weet nie, as, as ek recht is, ek weet nie, uh, en dan, uh, ja, jy het so, uh, die, die spietkop baieke aan, en dan, uh, wees jy stop, en go, en uh, je weet, en sovoors, uh, saam met die klompie ander, jylle is allemaal volunteers, wat die jobie doen, en uh, dit het iets te doen, met die paak ran, uh, elke week, en so met ander woorde, dit wil sê, dat jy doen ook die paak aan die einde van die dag, jylle sorg laat die achterosse ook in die kraal kom, het uh, klink vir my baie interessant, en as ek eendig op P.I. kom, uh, sal ek uh, ook om draf, nee, ek speel so maar, ek trek jou been, <laughs> ek sal nie kom draf nie, ek sal gaan kyk wat, hoe, hoe reguleer jylle die mense in, wat, wat precies behels dit. Oké, okay, nou, oké, okay, ons was nou by uh, Engelbeur Dampetwing, hy was een hartebreker geweest. en uh, ja, maar, nou kom ons by ene, ek so sê, die meisjes het gegil, as ek om uh, op die draaitafel gesitte, daar in my kroeg, in my restaurant. En Riek, En Riek Iglesias, 8 mei 1975 is die ookie gebore, en uh, as uh, En Riek Miguel Iglesias Prezler geboore, sy ma was Prezler nee. die jongste van drie kinders was die sien van die gewinste die gewilde, Spaanse sanger Julio Iglesias, wat ook self een hartebreker in sy daar was en sy ma was Isabel Prezler um, nou nie soos een Prezlee, soos in Elvis, en nou nie, maar uh, ja uh, bekende Madrid maatskapelike werkster ja, dit was uh, is nie asof ek op soek was vir plate contract nie, het Iglesias later gesê vanweer sy wortels het dinge rondom hom maar net gebeur. Hy sing vir ons Jero en dit is specifiek hier die plaat ook, waar die meisies so mal oor was, daar in my kroeg. Kom ons luister, Iglesias hy sing hiero.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 I will stand by you forever You can take one of your breath away Ooh, Would you swear that you'll always be what Would you lie? Would you run and hide? I'll mind you too Lost my mind was goel jow. nee, nee, ja, dit was uh, Enrique, Enrique Iglesias, met Jero, wat uh, die meisies isse uh, knie so lam maak, en ja, uh, uh, Rina het net nou gesê, Rina daar van, uh, Rina Foster van Bethlehem gesê, dis verrek waarom daar, nou, uh, vandag is so biekie, biekie asemal, vandag hier in Kimberley, maar ek so sê, die vorige paar daar van die week, mensig, dit was ondraaglik, dit was verwarm, nou ons het alweer op die grens, as ons uit gaan, uh, en ons het net so een draai gaan loop, natuurlijk, dan het allemaal gesê, hey, vat jou R1 saam met jou, as die son jou alleen krij daar buiten, is het voorbij, nou ja, ons het nooit sonder ons R1e daar buiten gaan rondloop, uh, net in kies son ons alleen daar gekryk. Nou, ek het net nog gepraat van die herendaagse en die ou likies. Nou, uh, hierdie dame, Lysie J. Dalton, uh, sy het gebeur sonder dat ek haar het, ek het nie geweet van haar nie, uh, so vir my is sy relatief niet, en die liedje wat sy sing, is relatief niet vir my, uh, maar blijkbaar is sy al hieso en wel, 6 oktober 1946 is sy al ge gebore. As Amerikaanse country musiek zanger en lekkie skryver, sy is bekend vir haar harde, krachtige koor wat People Magazine vergelijk het met die land equivalent van a Bonnie Wright. Nou Dalton het een aantal treffers in die 1980s gehad in sluitende tyking in de easy, Crazy Blue Eyes en 16th Line, 16th Avenue. Alhoewel, sy sedert 1990 afwezig was op die Amerikaanse treffersluiste of in die country treffersluiste specifiek, gaan sy steeds voort om op te neem en op te tree, so nadat sy meeste, mees onlangs drie onafhankelijk opnames uh, album ingeskryf het Wild Horse Crossing uh, uh, op uh, Shop Records 1990, The Last Wild uh, Place op uh, Songdog Records en haar 2010 uh, self-vrijgestelde years to Hank. Maar die liekie wat ons specifiek gaan luister van uh, Lacey J. Dalton vandag is, ek weet nie wanneer wat er jaar sy omgeskryf het nie, maar is sy sy sy vir ons Stay with me. Ek hou baie van die liekie. Van het ek om gehoor het, hy is in die trant van die liekies wat ek van hou. You and need you and want you a million times more C.J. Dalton, prachtige vrou ook, en uh, ja, as hy my so mooi vraag, stay with me, sal ek by haar blij. Um, ons stap aan, net voor ons dan, hoe uh, aanbeweeg na Joy, Joyce's slot, ne, ek, ek, ek, ek, ek dink ek het gesê, Moti daar in George, sy is ook een gereelde inskakelaar, en dan het Louisa my nou net gesê, ja, ek weet, sy is altyd ingeskakel, uh, en, uh, dat sy luister nog ellem Radio, sy heat bereid, op sondag, van die neger, uh, sy ouwe nie, saterdag, saterdag op LM heat bereid, op die TV, en geniet het nog steeds baie ok, so ons weet dan die Elm heetbereid is nog steeds aan die gang, maar ek wonder wat sy liekies het hulle deesdaag, of dit nee, ek geloof nie hulle herendagse heets kan die selfde wees as ons daarse heets nie ons stap aan en uh, net voor ons dan by die funny spot kom, wat Joyce departement is Gaan ons gauw luister, hierdie oud Dean Martin, hy is op 7 juni 1917 geboor as Dino Paul Crosetti in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seens en die oudste ene was Paul Crosetti en was ver, uh, uh, uh, Italiaanse emigrante in Ohio. Mens kan duidelijk die Italiaans in hom sien, as jy net na hom kyk. Hy het Grand Elementary School in Steubenville, Ohio, bygewoon, en as tiener het hy tromme as stokperkie gespeel. Nou, ok, ons luister na Dean Martin, en net voor die van die spot gaan hy vir ons sing Return to Me. Dit is een, wat ek ook al lang al vergeet het, my vrou het my gestrand, her, her remind, sy sê, van en het jy hierdie ene op jouw program gespeeld en rachies, en toe ek om gaan opzoek toe onthou ek om, en toe onthou ek my wereld, ek het langklaas verdien Martin, met Return to Me He, returning now Return to Me Oh my dear, I'm so low Oh my love, hurry back I am yours Return to me For my heart wants you only Hurry home, hurry home Won't you please hurry alone To my heart My darling If I hurt you, I'm sorry. Forgive me. And please say you are mine. Return to me. Please come back, Bella Mia. to my arms to my lips and my heart Return. Salatou, salatou solo a kwa Mie Dino Martin met a Return to Me Ook een van die romans Sangers, nek Oké, nou trek ons by Fanny Spot, en nou vandagse Fanny Spot is eindelijk, hy noem het een tragische story, en op Spies en Plessie het allemaal altyd die grapies vertel, ek meen Jan het hordes vertel, daar was hordes mense wat grapies vertelde daar, maar Plessie, omself, ek kan nie enthoud dat hy veel verhaalkies vertel het nie. Nou hier is een van sy verhale en dit is ee tragiese story uh, Joy, luister mooi Ek <laughs> <laughs> het nie stories want ek het hierdie program met jou lach moos maar myne is smart Ons moet een aantal programmaak met net tranen wie jy ek kan nou begin, ek sal nou vir begin Heer my daar Ja Jy weet, ek, ek sê jou nou, ek sê nou <applaus> ja, een tranen nou, nou vir jou trek, jy wil jy weet Ek sê jou vertel van my groot ontmoeting met Anna en my die dood. Dan sê jy, oh, dit gebeur met my Jan, ek leeg nie vir jou nie, hierdie Anna en haar male bleek werk in die revie, nou, nou sit ek rustig hier, dit is somer en is lekker en alles gaan goed, die volkies sing, hier kom Anna en haar ma. Nou, ken jy blamange? So, Alfa? is een wit pudding wat yeah, dril is, yeah. Jan om raak. Nou, nou, <laughs> Nou Anna het een rokkie aan wat nou te klein is vir haar Nou, as hy... Haar jylle lijf is, is nou blamaat ja, nie haar ja Ja kyk, kyk, die, die rokk hel haar nou thee hier in die middel waar het moet toe wees Maar waar het nou uitpeel, dan is het so Maar laat ek nou, nou, nou hulle sê, hulle de stervende, ek moet hulle vat Is nou al geleend uit dorp toe Nou is ek so afbeskroomd want, want jy weet daar is nou so goed wat, wat sigtbaar is dat jy nie wil nie sê nie, jy is te skaam om nie te sê, nou, nou sê ek goed ek sê jylle vat, nou ek nie die trok op die plaas. Maar nou, die Japanees wat hem uitgedink het, het goed genoem, is 'n goeie trok, maar die noem so half vracht baksteen na achterop, en ek sê nie maar goed ek sal die gauw vat, nou daar is die tyd nie, want dis nou een sterfgeval, en dis sal gauw oorwees, meneer Placide sal gauw oorwees, ons, jy, Goed, ek sê van Matthäus, laai gauw paar bakstenen af, daar is nie tyd nie, nou soms die half vracht bakstenen sit ons die voort, nou sit haar ma daar aan die andere kant van die bakkie, mm -hmm. so twee voet. Nou sit Anna, nou dan sit ek. Ampere jy nie plek nie. Nou, nou ek is nou, ek, ek is nou hier duskant in jy sien, maar nou, dit is nou moeilik om te beduie sonder om snaaks te raak, maar nou, nou Anna, Sit nou so weerskante van die Geerlievers he Die, die Rathefboom is nou met permissie gesê nou, tis in Anna's knie goed. Ja, ja, ja, ons riem nou Nou jy, jy ja, ja, nou jy weet ons nou waar is tweede rat, nou goed ja. Nou Nou riem ons Nou begin ek eerste rat Jy weet het, hy is nou, hy is nou boe en vuilig Nou riem daar so'n stukkie sinkplaat Jy ken daar, pa, daar by die plaas Nou is ons daar weg En jonge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 Amper jy krijg jy is, ook. Jy is in Nee, ek kan nie met soveel op ons, die krijg jy seer nie, maar in nee, elk geval nie. Nou, en nee, nee. so gaan ons en begin haar ma aan die ander kant, want ons rei nou na die sterf sterfgeval toe. Nou begin haar ma vertel van hoe hulle sterwe. Want ja, hulle sterwe allemaal moeilik, daar niks gelukkig soos een haartaanval of iets, en dit is lang. En allemaal sterf nu met een gesangvers op die lippe.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 En uiteindelik, het is nou weer so plot wat die man nou sterwe Nou sit ek op die stoep warm en is nou nie marag, jy weet naderhand En ek wag en is ure wat omgaan En hier weet is die soort van daar waar die vlie is te lei om te vlieg Hulle stap sommer so rond En die koffie is reins en hier sit jy hier binnenkant sterwe die oom sê Die pro wat hom oppas sê nou goed sy gaan so lang vir die begraafnis goedkoop, maar die oma is nou nog nie dood nie, hulle sê vir my, ek moet net hoor dat hy nie stik nie, binne in die huis is Anna en haar ma bezig, maar goed, nou sit ek hier ten die muur, nou tussen hier die lui vlie, jy weet, en daar begin die ding hier binnenkant, en daar is wat sootling, en dan sê hy vir oor die pa, dinge gaan nie goed hier nie, want hulle het nou vir oud aan Sanne gevart, en moet van haar nou gemaakt huis huishulp,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 dus laat haar nie onbetuig onder die mannen van die rivier nie. En nou, en Anna hoorde daar binnen nie, hy is aan Anna trek los. Die uiteinde van die saak om een lang story kort te maak, hulle is naand daar uit, want nou wil die, Anna wil nie he, hulle moet voor die stervende, moet hulle nou te veel sê nie, want hy gaan nou oor die man, wat verbrand het met die eister gaan, hulle vertel oorkant. Nou staan hulle onder die vijenboom, ek is achterna, nou staan ek en luister na Anna's sondes, en tussen stik, stik die oom, En toe is alles nou voorbij. En Anna, die kaas gaat om die ding recht te stil, of te probeer een beetje... Nou rij ons aan veelderaar terug, sien. En toe gebeur die Anna, wat my iets poëet want ons het die oom met gestik, ons het omgekeer alles. En toe sê die tani daar, als sit, sê so, jy weet, terwyl Anna hier tussen ons bubber sê, sê, o, hy het vir my so mooi stil gesterf. Dat die mens nou moet sterf, moet gesang so op as hy lippe. En sy haal aan is vir my nou my soort treurige goed wat met my op die plaas gebeur, Jan. Maar is daarom nou achter die rug, daar kom weer, en kyk, to ons afklim, <lacht> to ons afklim, to kyk aan my so, en sy sê vir my, ja, jy het nou miskien vandag te veel gehoor, maar ek bleek net die oorkant. <lacht> <lacht> nou ja, ek weet nie wat een rat sy verkies het nie, eh, uh, as hy so change na, van eerste na tweede, of van uh, vierde na, of well, well, well, waar is hy ook al, maar in elk geval, <laughs> dit was die story, die tragische story van die dood, uh, soos vertel, dier plissies, van die groep, of van die uh, spies en plissie, paar, of, uh, ja, ok, ons het net, nou het ons na die Bee Gees geluister, kom ons luister, gauweweer na hulle, hulle sê, don't forget to remember, Remember don't forget or nee yeah, don't forget to remember See, CBGs. Come on hard. Come on the that you have left. Ja <try> sy weer die BJ's en soos ek net ook, jy weet ek net ook gepraat van uh, wat was haar naam Lucille Star, se vibrato nou hierdie uh, klompie het ook een vibrato wat hulle, vooral met uh, liekies soos uh, words het hulle een vibrato daar maar dit is een gemanufactured vibrato, hulle het uitgevind dat hulle dit kan doen met een sekere techniek, een technologie wat hulle inspan om die speakers te laat uh, vibreer en uh, die vibrasieklanke uh, na vore bring. So hulle is nie een natuurlijke vibrato soos Lucille Star nie. Hulle sinne is aangezet. In elk geval, ons stap aan en uh, uh, Louisa sê nou vir my, dat die LM Radio wat sy saturday op uh, uh, TV luister, is... Uh, om 9 uur en sy sê dat hulle uh, hy speel nie herendagse treffers of top, top 20's nie hulle speel oude liekies van die 1970's hy gee elke keer die maand en die jaar van wat dat liekie dit is wat hy uh, volgende gaan speel nou hy, hy moet een bykie hint gee daar so van waar sy die channel of uh, waar luister mense dit? Dis dit is op die radio gedeelte van die TV. Uh, en uh, ja, ons wil ek sal laikom weer 'n uh, bietjie elm radio het hulle miskien tel ek tips daarop of miskien hoor ek weer iets wat ek herlaas gehoor het. Dit is hoekom mense 'n luister in elk geval vibrator oh, vibrator. Ek I meen uh, memories uh are made of that. Nee. Nou, in a moment like this, is a dikie wat uitgevoer is door Shanae in uh, Nevergreen uh, Thomas G tydens die Eurovisie Song Contest in die 2010 gehou in Oslo, Noorweë op 29 mei 2010. Die Likie was die winner van uh, die Dankst Melodie Grand Prix Competitie, gehou op 6 februari, wat die deense inskrywing van uh, vir Eurovisie Competitie was. En uh, hulle het vierde plek veroorde, ver, verover met 149 punte. Hierdie Likie is ook daarde jaar later dier die Suid-Afrikaanse kunstenaar Liane Meyer en Jay eh uh, ook opgeneem. Ons luister na Shenai en Thomas in In a moment like this. Geniet die lekkie. I remember For as long as I've been through every, every day since we've been apart All I thought about was you Didn't need the time for sorrow Didn't need the time for pain supposed to do when well, land out without you' is the worst I ever knew. en nee, en Thomas in a moment like this in a oomlik soos hierdie uh, um, ek weet nie dit, dit, dit like my, ek weet nie of ek uh, die klank aangehad het terwyl ek gesels het nie en of ek die klank afgesit het nie maar ek het halfpaad dier die plaat, dus kom ek ees achter die, die klank is nog aan, of die mic is nog aan, so verskoon maar sukke dingetjes gebeur, champions maak ook fout in he ok, uhm Volgen op die draaitafel is die, die, die dame is Dusty Springfield en sy sê I only wanna be with you is een liedje geskryf dier Mike Walker en Ivor Raimondi uh, Raimondi uh, wat is haar naam uh, een van hierdie amper soos Lucille Starr Uh, haar fun was ook Remondi, haar geboorte daar fun. Nou, ok uh, die debietsolo wat vrygestel is door die Britse sangeres die Springfield onder haar jarelange vervaardiger Johnny Frans I Only Wanna Be With You was op januari 1964 op nummer 4 op die Britse singles charts by City Rollers uh, wat het daardig gedoen het sê I Only Wanna Be With You Sy sê sy wil net saam met my wees. Dit is dus die string seil. Springfield sy wil net saam met my wees en dit is, ek wonder Corina as jylle weer ingeskakel, jy en Maarten, jylle vreet my elke keer uit, omdat ek jylle uh, uh, uh, nie, uh, welkom jy het nie, maar uh, jylle is welkom elke keer as jylle ingeskakel is en uh, ek wil jylle graag ook saam met die res wat ingeskakel is, in, uh, in lei na die nawek en dan veral al een, en ek gaan nou geheimpie ga wegje, so ney Ek praat van karen Nel Is jy ingeskakel En uh, ja, ons weet jy Vier jaar morgen, so vroegtijdig Sê ek sommer namens amal Ek het een mandaat om namens Amal te geseld Sê ek, jy moet morgen een wanerlijke dag he. Jy moet lekker verjaar karen Wege karen Nel Daarvan Bloemfontein geniet wat jy doen en doen wat jy geniet en jy moet lekker verjaar morgen uh, maar dit, dit stop my nie dit, wat dit verlicht my nie van my plichte nie ek sal morgen vir jou ook geluk sê, jy moet net uh, vooraf weet jy moet solang hy blikkie rooi verf gaan koop, jy gaan bloemfontein rooi verf morgen, saam met amal wat jy ken en saam met al jou geliefdes en saam met amal wat saam jy wil wees jy moet lekker verjaar ja, ek gaan morgen op die pad wees so, daar kom ek nie by jou uit nie so, ek sê vroegtijdig baie geluk met jou verjaarsdag Karin Nel. die meisiekie wat nou vir ons gaan syng boom bang a bang Sy lied opgeneem deur die Britse sangeres Lulu. Die liedjie is geskryf deur Ellen Moraes van en Peter Won. Dit is vooral bekend as die Britse weninskrywing by die Eurovisie 1969 in Madrid, Madrid. Lulu, sam, boom, bang bang. Dans sommer, sam. Ja, hoekom nie? ma die twee laatste note sê die hele story. Dit was Lulu met Boem Bangabang en dit was Boem Boom die laatste twee. Oké okay, um, Ja Ti A Mo Italiaans voor I Love You is een liedje in 1977 wat opgedeer is dier die Italiaanse sanger Umberto Tossi van Uh, die album I e Nel Aria, Ti Amo. Dit uh, het destijds sukses behal en het treffer geword in baie Europese lande, waaronder Zwede en Zwitserland, waar het boe aan die kaarte geluist was. Die Spaanse weergawe is vrygestel as Ti Amo en het groot sukses in Spanje en Latijns Amerika bereikt. Die Engelse weergawe is ook in 1984 door Laura Branigan opgeneemd wat vir al een treffer in Australië op nummer 2 was. Laura Brenningen, ons luister na 10 amhoog.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 Brenningen, Petit Amol 1984 um, Phil Cordell huisgebore 17 juli 1947 en oorlede op uh, 31 maart 2007 hy was een Britse muzikant wat in die laat 1960s en 70s uh, aantal plate opgeneem het in verskye alias uh, name wat hy verskillende name gebruik het vooral soos by Springwater in die Verenigde Koninkryk in dan The Banjo Man in Duitsland hy was a multi instrumentalist en het gewoonlik op instrumente uh, op sy uh, muziek opnames self gespeeld. Nou ja, hierdie een wat hy nou vir ons gaan doen, as ek sê Springwater dan weet julle sommer onmiddellik ek praat van I Will Return van 1971 en dit klink vir my soos een oral Ja, is een oral en uh, ja, hulle sê hy speel self die instrumente en uh, dit is onder die naam van Springwater het hy sê die solo I Will Return vrygestel en uh, wat om die eerste keer in die Verenigde Koninkryk in nummer 1 positie bezorg het. Springwater met andere woorde Phil Cordell doen vir ons I Will Return. sê altyd hoe plaat memories terugbring dat hy eerst de grenskamp met ek doorboe in die vreemde gesit het en uh, uitstaar oor die koppies dan kom die plaat in gedachte, I will return en ek sal verseker sal ek terugkeer huis toe en uh, ja, drie maanden is een lang tyd hoor jy yes, sê, om ek het vijf keer, het ek drie maanden daarbou spandeer elke keer op verskillende plekke baie keer sommer op verskeie verskillende plekke maar in elk geval ja dit is die lewe gewees van ons jong mense van ons uh, jong seuns van die dae nie jy se gap gaat om 'n uh, jong seun te wees nie OK hierdie ene oh, ek sien ek dit ja Kom ons luister na Lone Star met Amazed, I'm Amazed by You. En dit is ook een van die liedjes wat ek gereeld daar in my restaurant op Daniels Keil gespeel het. Al my customers sal onthou. Uh, en so ja, is weer eens, een van die on, meer onlangse plate. Lone Star, Amazed, and I'm Amazed by You. En uh, dit was hier een omgeving van... 77 9 10 98 in en in case hier kom hy Every time I rise me the feeling inside me is almost more than I can contain Baby, when you touch me I can feel how much you love me and it just blows me away I've never been this close to anyone or anything I can hear your thoughts I can see your dreams I don't know how you do what I'm so in love with you It just keeps getting vague sy, die groep wat daar gesing het is, natuurlijk Lownstar, klink meer of hulle van Texas af moet kom, moet so'n naam en uh, ja, hulle kom eindelijk uit uh, Tennessee en oorspronkelijk genoem Texas sea, uh, bestaan die groep uit Richie, McDonald, John Rich, Michael Britt, Dean Sams en Keech Reinwater Nou, na die verkope van meer as 10 miljoen kopie van sewe albums, kon die ouwens van Lone Star glans en terugkijk na hulle geweldige sukses van nummer 1 enkelspelers, soos bijvoorbeeld die Rea Meist wat nou net gespeel het, My Frank Poch, Looking In, en I'm Already There. Nou ja, dit was Amazed van Lone Star wat ons nou geluister het. Volgende op die draaitafel, die Georgia geboore Katie Melua, Melua ja, in September 2002, toe sy met Mike Benton's Dramatico records onderteken het, kon niemand gedinke dat sy door die vrystelling van haar derde album Pictures die grootste verkoopster van die Verenigde Koninkryk in die wereld so wees nie. Katie sing haar eier rustige stil vandag en sy bring vir ons The Closest Thing to Crazy Och, sy so rustig, ek hou van haar muziek This is the nearest thing to crazy I have ever known I was never crazy Oh Crazy I being close to you I am close to you I am being close to you Die rustigheid self, en nou so van rustigheid gesels, nou uh, jylle moet onthou, sondag middag, vijf uur, ach nie, 3 uur tot vijf uur, uh, is my ander program die is, uh, uitspan, sondag uitspan, en daar speel ek lekker, lekker, lekker rustige muziek vir die mense om jylle weer terug te bring na die weekmoed. Hierdie ene is om jylle in die naweekmoed te krijg, die ene is om jylle in die weekmoed in te krijg, en dit is sondagmiddag om 3 uur. Nou, sondagochend is dit die gewoonlik, die preek uh, van uh, so op 10 uurse kant, uh, gebring dier dominee Gustaf Opperman, daarvan, uh, hy is op die oomlik in Kalsburg, en eh, uh, Ja, hy doen ook die middag uh, bybelstudie uh, behandel die boek Lukas en ons trek by episode nr. 66 van uh, 102 hoofstuk, 101 hoofstukke ook gebring vir ons dier Dominique Gustaf Opperman, uh, so maak een pin daarvan, jylle moet inskakel, jylle moet luister Het is nog nie te laat om te beginne volg nie, nou eershoofdstuk 66, daar is nog baie episodes oor en Lucas is een baie, baie interessante boek om so te ontleed, soos Dominique Gustave Opperman te doen. En ja, vanmiddag direct na hierdie program gaan die Auto DJ, wat ook lekker platen speelt hy gaan opwees, en hy gaan vir ons muziek maak, uh, hy of sy, ek weet nie, dink is sy, maar in elk geval, tot so by 6 uurse kant, wat Rudolf nou weer gaan opkom, en Rudolf gaan, program is op spoed. nou ja, dan, hy het altijd lekker gezelsies, hy het altijd lekker uh, plate, hy het altijd, uh, baie interessante dinge, wat hy met ons deel, en uh, so wees seker om dan ook ingeskakel te bly om na sy program te luister so van 6 uurse kant af. Ek maak klaar hier so, so 5 uurse kant, so dat is nog so 8 minute, ek kan nog so uh, 14 plate indruk. <laughs> uh, nee, ek sal seker maximum so 2 of 3 plate nog kan indruk vir julle en uh, ja, so laat ons nie verder tyd mors nie, kom ons gaan na die Suid-Afrikaanse groep For Jackson and Jill, Suid-Afrikaanse folk rock ensemble. Hulle is oorspronkelijk en 1964 gevormd sonder a jule uh, onder die naam van The Nevadas. Daarna het hulle naam veranderd na The Zombies en later die, die, die hoofdsanger of sangeres dan, Glennon's Lynn, uh, het bijgevoegd by die groep en die naam het veranderd na For Jackson and Jill nou die liekie wat ons gaan luister van hulle is een wat hulle ou dit was hier in 1968 het hulle omgesing en hy was een groot treffer geweest. hy miste as hy voor Jackson en Jill hy miste, I know nothing about you, but I write songs without the things you do, nou, dan volgende op die draaitafel uh, julle amal ken ILO nee, kom ons los ILO, kom ons gaan naar Donovan, Donovan lekker folk uh, musiek sanger en die likkie is Mellow Yellow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 Fourteen 14. uh, Fourteen's mad about me But just a matter about Fourteen uh, She's just mad about me They call me mellow yellow They call me mellow yellow Quite frankly They call me mellow yellow Oh, right. They call me mellow yellow They call me mellow yellow Hai, die mense tyd het gewin en uh, ja, ek kom tweede, tyd kom eerste, die tyd is om af te sluit en uh, ja, ek weet dat het vannacht doen ook en uh, ek gaan uh, uh, ek sê soms vir julle tot ziens en julle moet een lekker naweekje en onthou om in te skakel 6 uur is Rudolf op en uh, ja, zondag my programme enzovoorts enzovoorts so, ek hoop julle die program geniet en dat julle dit ge, uh, uh, uh, uh, uh, uh, lekker nacht ris gaan hee. Uh, die volgende ene is uh, Ernest Berth Ashwood Berth Ashwood. en hy uh, is op 15 december 1928 geboore en op 9, uh, op maart 2009 uh, was sy oorlede Amerikaanse country singer, omroeper en jaarlange grandolay opryster Uh, geteken door die Hickory etiket. Hy het twee atelier -at albums in sy loobaan opgeneem en verskye enkelsnet op die billboard had 100 uh, country songs het hy opgeneem. Nou, die liedje wat ons gaan luister van hom is Talkback Trimbing Lips en 7, oh, nee, ok, dit is die een wat ons gaan luister. So ek sê vir julle, baie dankie, julle geluister, as enige een voel, hy wil uh, afskrif hee van die potgooi, uh, laat my weet asblief, ek is nie skam nie, uh, en julle moet nie skaam wees nie, vraag as julle wil hee, ek sal gee die uh, potgooi van hierdie program, sal ek beskikbaar hee vir enige een wat belangsteller in. Lekker naweek vir julle, die rest van die naweek, en ek hoop dat daar waar ek gaan daar syne sal wees en ons 'n gerief no